Берег спорожнів, рибалки пішли геть, і нікому не було дивно, що стара половчиха не рухнулася з місця. Вона справляла жалобу, трамонтан обдував її, мов кам'яну, шторм не вгавав, крига трощилася одна об одну, туман сунувся до берега. Одеський маяк. Миготів червоно та зелено. Палувчиха подумала за своє дівоцтво, дівування в очакові. Хазяї трамбаків сваталися до неї. А що вже шалант, баркасів, моторок, яхт? Вона була доброго рибальського роду, доброї степової крові. Її взяв за себе мусій Половець, дофінівський рибалка. Непоказний хлопець, нижчий однеї на цілу голову. Та така вже любов, і так вона парує самця і самицю в природі. Половчиха стала добою за життя, за рибу. Стала поруч мусія, і наплодили вони хлопців повну хату. Хлопці виростали коло моря. Тісно стало в хаті від їхніх дужих плечей, а половчиха тримала хату в залізному кулаці. Мати стояла на чолі родини, стояла, мов скеля в штормі. Сини повиростали, розійшлися. Андрій вдався у дядька Сидора. Таке ж ледащо й не знати, що. А Панас привозив матері контрабанді хустки й серги, шовк і коньяк. Половчиха складала все до скрині та боялася за Панаса. Вона його важко народжувала, і він їй став дорожчий. Виходила вночі до моря, їй все здавалося, що чує плескіт його весел і треба рятувати. Від погоні. А Оверко, той артист, І грав з греками у просвіті, Та читав книжки, написані по-нашому. На дядькові гроші в семінарії вчився, Рибалка з нього був ніякий, А його жалко не чути за нього давно, І панаса не чути, та й Андрія. Мабуть, убито, бо снився під вінцем. Тільки Іван працює на заводі і робить революцію, і Мусій ховає гвинтівки, хоч в Одесі стоять французи. Серед них є й наші, вони приходили по прокламації і раз налякали Мусія до смерті.